Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Sandonà sui 102 e 200, ben ritrovati con Now Boarding, un programma che come si chiama nel nostro blog? Con gli occhi degli italiani all'estero, giusto Lorenzo? Sì, con gli occhi degli italiani all'estero e noi gli caviamo gli occhi, <ride> come sempre. E anche oggi abbiamo gli occhi eh, di un italiano all'estero che porteremo qua in trasmissione Parliamo di Sarajevo, la cosiddetta Gerusalemme d'Europa, Francesco. E, eh sì, così si dice. Sì, così la chiamano per la convivenza, diciamo, all'interno della città di mh, diverse correnti religiose. Andiamo subito a presentare l'ospite e io lo presenterei con le sue parole. <ride> allora, nato in Iran nel 1967 Si rifugia in Italia per sfuggire alla repressione dopo la rivoluzione del 1979 Dopo aver partecipato alla liberazione della nazione di Molossia Si fa eleggere presidente Nel 1983 inventa la Nutella Convinto del fatto che non avrebbe potuto fare di meglio A quel momento scrive articoli e canzoni Ogni tanto suona per il cert Molto più spesso, no Ciao Rodolfo Ciao a tutti, Buonasera. buonasera Ti piace sì. la presentazione che ti ho letto? Sì sì siete riusciti a scovarla in internet ecco quella è una versione apocrifa diciamo che gli atti, eh, che gli atti, gli atti eh, me, la, me la sono fatta passare sotto banco da da un tribunale sai com'è? Ah. Eh, è stato comunque gradevole diciamo che qua ci sono anche altre fonti che magari sono apocrife che invece danno danno danno la mia nascita in modo molto più più formale <ride> nell'85 quindi 25 anni fa eh, mi piace darmi degli anni di più tra 500 sì. anni la disputa sarà molto esatto, molto esatto. combattuta e, diciamo sono in questo momento sono co collaboratore per un giornale francese eh, le Curie dei Balcan a Sarajevo e curo diciamo quella che è l'attualità di della Bosnia e Herzegovina io sono a distanza a Sarajevo, mi occupo di appunto di tutta la federazione e che dire sono laureato mi sono laureato un anno fa in relazioni internazionali il mio Erasmus l'ho fatto in Francia per cui diciamo il francese l'ho potuto approfondire bene lo parlo bene molto meglio del, del bosniaco che ahimè non è ancora facile immaginarlo non è ancora il mio forte però appunto ecco sono riuscito a ottenere la possibilità di, di essere collaboratore appunto, Per, per un periodo purtroppo determinato poi staremo a vedere quello che sarà di me alla fine dell'estate Quanto tempo ti hanno detto intanto? Per sei mesi intanto Bene dai comportati bene così magari Cercherò di fare il bravo Sarai anche tempo. la nostra luce sui Balcani E come sei entrato in contatto con questo giornale? che è francese allora, è... diciamo diciamo in modo fortuito nel senso che comunque a me e i Balcani hanno sempre interessato molto nel senso che comunque io ho studiato a Gorizia a Gorizia Trieste per cui diciamo comunque sono un po' una specie di porta di porta italiana ai Balcani e a tutto il territorio dell'ex Jugoslavia. Certo, sentivi molto la la vicinanza, no? Esatto, sì, diciamo che diciamo che comunque in tutta la in tutti i giovani, ma in generale nella popolazione che vive diciamo in Friuli o comunque meglio, nella Venezia Giulia, perché anche in Friuli sono abbastanza suscettibili sì. <ride> riguardo alla, alla provenienza e alle dizioni geografiche. Eh, c'è comunque una fascinazione per questi territori, ecco non soltanto per andare al mare in Croazia o per andare a fare benzina in Slovenia. Anche e... la stecca di sigarette di solito. Esatto. <ride> e diciamo comunque che ho avuto la possibilità di, eh, diciamo di, co di, av di avere questa questa opportunità un po' per interesse personale, appunto un po' anche diciamo per caso fortuito, nel senso che in quel periodo tragico per tutti che va dalla fine dell'università all'invio del proprio curriculum vitae all'elenco telefonico a chiunque no? appunto e loro sono stati tra i pochi a rispondermi quindi in realtà non è stata non è stata una è stata chiaramente una cosa voluta da parte mia però non era preventivato ecco poi soprattutto io ho fatto domanda per una collaborazione in redazione perché speravo tra virgolette di, cioè non, non avrei mai pensato di essere diciamo all'altezza di fare il corrispondente estero mm -hmm. da una parte e dall'altra avrei preferito magari un'esperienza di redazione perché magari ero potuto essere anche volendo mh, mi ero fatto l'idea che in un certo senso potesse essere anche più spendibile in Italia cioè non solo certo. scrivere articoli ma imparare anche delle tecniche Quindi non c'entra nulla col fatto che tu fossi già stato a Parigi? Eh, no, c'entra poco, nel senso che loro comunque, diciamo, conoscevano per vari motivi, eh, erano al corrente delle varie attività che io avevo messo nel curriculum vitae, per mm -hmm. cui, diciamo, loro avevano già modo di, di conoscere, eh, se vogliamo, anche la qualità di quello che avevo fatto, per cui sapevano che comunque magari potevano aspettarsi qualcosa di buono, cioè non, non necessariamente una, una ciofeca o... Non, non, diciamo che comunque avevano, avevano la possibilità di verificare, di, no? di verificare, esatto di conoscere già quelle che erano state le mie esperienze precedenti e quindi comunque boh, cioè, in, ma poi in realtà eh, una volta che sono stato a Parigi loro hanno, mi hanno proposto di, di fare il, il collaboratore dall'estero perché secondo me loro sarebbe stato un, cioè una cosa un po' senza, senza molti Cioè, non, non, non mi avrebbe dato granché il fatto di rimanere a Parigi e, e visto che la Bosnia risultava scoperta. abbastanza scoperta avevano bisogno di un corrispondente mi hanno detto ti va di andare per sei mesi e io giustamente eh. al Ok, prima di, presentare, al prima di presentare il primo pezzo voglio farti una domanda un po' scabrosa <ride> questa diciamo assunzione a tempo determinato comporterà per te un beneficio economico di varia natura o allora, eh... possiamo chiederlo vero? Sì sì certo, ma diciamo che eh, verrò comunque retribuito eh, diciamo che mh, verrò retribuito ad articolo, per cui diciamo non è una. solo una via di mezzo fra un, fra un dipendente, se vogliamo dire così, e un e un freelance, nel senso che io vengo pagato ad articolo e nulla mi impedisce in caso di contattare anche altre testate, proporre i miei articoli ad essere pagato anche per gli altri articoli, per cui in realtà. Eh, non so forse la, il modo più corretto per dirlo è che eh, non ho quello che si potrebbe dire un rimborso spese, non ho un contributo fisso, non ho uno stipendio però eh, percepisco diciamo dei soldi eh, a prestazione più, per così dire esatto poi quello che in realtà mi favorisce è che fortunatamente la vita a Sarajevo costa molto poco per cui eh, rientro auspico di rientrare di molte delle sono Molte delle mie spese quotidiane. Ecco, per così dire. Bene. Allora, dopo approfondiamo appunto la tua esistenza quotidiana. A Sarajevo. Adesso andiamo col primo pezzo che hai scelto te. Eh, che io provo a pronunciare, ma so già che eh, farò arrabbiare tutta la popolazione bosniaca con la mia pronuncia. Allora, Zabranien Pusegne. Eh, Zabranieno Pusine. Ok. Ah, no, c'è scritto anche la, eh, Francesco. Mi ha scritto anche la pronuncia. Azia il boss, mm -hmm. giusto? Sì, sì, Come mai l'hai scelto? Ma perché ha un pezzo punk del Novi Privitivism di Sadajevo negli anni Ottanta, loro sono un gruppo che a me piace molto, molto ironici, molto, molto vitali, molto, molto vigorosi e questo pezzo secondo me era molto radiofonico e diciamo anche la lingua non costituiva, cioè di solito diciamo la musica dell'est Europa magari può essere penalizzata perché il testo non è di immediata comprensione, invece questa si presta benissimo, quindi non c'è problema. Bene, se ora andiamo ad ascoltarcela, al da ascoltarcela, Zabragneno, Viscogne, Haggia, il boss. <musica> Od stareg pravila, i u sebo se, i u Neki kažu da je htio da se osamostali. Neki nisu ništa rekli ili nisu znali. U kući gori sviječa pored i ne. I Nowboarding rientra in studio, puntata su Sarajevo, puntata che a me incuriosisce molto eh, in particolare Rodolfo inizia a chiederti due o tre cose abbastanza pratiche in realtà quindi perché insomma non, è da, non se ne sento molti che trasferiscono si nei Balcani e in quella zona eh, Sbaglio? Ma ah, in realtà purtroppo secondo me l'Italia Prima parlavo un po' del, del fascino che, che, che i Balcani hanno su un certo tipo di, di popolazione, per così dire, su un certo tipo di, di, di geografia anche, però purtroppo in realtà devo dire che c'è una sorta anche di snobismo intellettuale nei confronti di quello che una volta era l'ex Yugoslavia, io credo che questo è, sia anche dovuto, sia soprattutto dovuto alle esigenze che potevano essere politiche geografiche durante la guerra fredda e durante diciamo anche quello che è stato di, il periodo appunto tra il, la contrapposizione tra il capitalismo comunque il liberismo il mondo occidentale il comunismo per cui diciamo la Jugoslavia di Tito era comunque un, un tabù intellettuale per molti quindi si è preferito ignorare in qualche modo lasciare sì non è che non è che si ignorasse però diciamo che a tutt'oggi per ovvie appunto ragioni storiche in tutta la zona di Trieste Gorizia tutto il confine diciamo orientale, italiano non si è mai considerato la Slovenia è sempre stata la Slovenia e quindi di, di, diciamo di riflesso la Jugoslavia quando c'era non è mai stata considerata un vicino era un confinante ma lontanissimo sì, anche, cui... anche nel, nell'immaginario proprio geografico sembra lontanissimo in realtà Sarajevo sì, insomma adesso, non è adesso non, non voglio fare il... <ride> però anche in realtà in quello in quello reale perché comunque si, si pensa alla fine Sarajevo, più o meno la stessa altezza geografica di, di Roma voglio dire rispetto a me che, che vengo da, da Treviso rispetto alla mia città che è Treviso mh, non sarebbe una città così distante sì, infatti. però il fatto è che purtroppo per differenza di lingua, di abitudini di, di, di, di, per le mancanze di adeguati mezzi di trasporto di collegamenti aerei Paradossalmente è molto vicina, ma è molto più lontana, di quanto potrebbe essere, non lo so, Mosca per certo. dire o Istanbul. Infatti, proprio questo ti, ti volevo chiedere: Innanzitutto, è un paese che non appartiene all'area Schengen. Quindi, mm -hmm. eh, com'è un po' entrarci piuttosto, ma allora? servono ehm... dei visti, per delle cose. È sufficiente la, per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità, per cui da questo punto di vista non ci sono particolari restrizioni o particolari problemi nel decidere di diventare residente in bosnia -Segovina. e erzegovina Il problema è tutto per loro, la Bosnia ha avuto all'indomani della guerra un sacco di problemi di visti e di liberalizzazione della, della loro capacità di circolazione e, e per quello che ho potuto vedere diciamo è stato anche un problema grande per la gioventù bosniaca che dopo la guerra comunque sentiva il bisogno di, di uscire. uscire, di vedere altro, di, di pensare a un altro tipo di mondo e aveva una fame incredibile di un occidente che per di un occidente, di un'Europa un anche, che non aveva potuto vedere durante il comunismo o comunque durante. Anche, ok questo, questo chiaramente poi non è del tutto vero, nel senso che ci sono anche in questi casi le eccezioni, però voglio dire c'era comunque un desiderio inappagato di, di conoscenza verso verso altri paesi che non hanno potuto soddisfare e questo pesa tantissimo credo ancora oggi, ancora su, oggi. su quello che è il modo di sentire della, della popolazione locale ecco. certo e per, sempre per invece un italiano che, che arriva lì quindi chiaramente un controllo c'è la, la frontiera c'è ancora però mh, nessun altro tipo di documento necessario no se non la no, carta d'identità no, no no no assolutamente può arrivare tranquillamente in macchina con la carta d'identità. poi si spera, ecco, di non essere troppo perquisiti. però queste sono più questioni, diciamo, di legate al tempo che si può perdere alla frontiera più che poi a eventuali problemi. O a... accennavi ai mezzi di trasporto prima. come come ci arriva? treno, immagino... ah, in macchina. il metodo più semplice dal nord Italia, io credo sia, tutto sommato, l'automobile. ah è ancora l'auto. C'è il bus che magari è la soluzione più economica ma molto spesso sia il bus che il treno si traducono in uh, viaggi della speranza nel senso che può per una distanza che, uh, che non è poi così grande perché sono tra virgolette appena 800 km più o meno da, da casa mia a Sarajevo quindi da Trieste insomma sono 600 no? poco sì, più più o meno 700 600 sì e diciamo che l'autobus la impiegare due giorni per prendere varie coincidenze come anche il treno cambiare a Zagabria è, è, è, la, è la via più economica ma è di sicuro la, la più scomoda e anche la la più lunga in termini di tempo ecco eh, quindi cioè il si può arrivare non direttamente ma si può utilizzare anche il traghetto per chi magari è più vicino a ad Ancona mi sembra che partano da lì io personalmente non l'ho mai preso poi ci sono anche un sacco di voli internazionali che arrivano a Zagabria e poi da Zagabria c'è il cambio per Sarajevo per cui diciamo ma questo devo dire gli italiani non, non lo usano molto gi giustamente è più è più diciamo riservato ad altri ad altri paesi europei Parigi sì. per esempio magari riesce da da Parigi si riesce più più facilmente ad arrivare in aereo a Zagabria e poi a Zagabria prendere un volo okay. dalla Croazia a Sarajevo. Ecco. Ok, e invece eh, per quanto riguarda il tuo lavoro, eh, come si svolge a, dentro Sarajevo, diciamo, di cosa ti occupi fondamentalmente? Allora, là? Beh, eh, diciamo che mh, per il mio punto di vista, ma penso abbastanza abbastanza in generale, anche questo sia una regola io purtroppo non ho studiato giornalismo per cui non conosco le regole del mestiere io credo che comunque il primo imperativo per un giornalista sia quello di informarsi giustamente sulla quotidianità del paese di cui si sta occupando delle vicende di cui si sta occupando quindi una buona parte del tempo direi la parte prioritaria non è quella della scrittura ma è quella della lettura dei quotidiani soprattutto tanta lettura di quotidiani e... e tanto tempo va via anche solo banalmente per cercare i contatti per cercare di conoscere qualcuno che può conoscere qualcun altro per arrivare infine alla persona che ti interessa con cui ti interessa parlare e per fortuna diciamo in Bosnia questo è molto più facile che per altri paesi perché comunque diciamo eh, mi verrebbe da dire che mh, essendo un paese da poco ancora in una situazione molto difficile da poco uscito da una guerra le gerarchie sociali sono molto fluide non, non, penso, di, non penso che riusciamo mai a intervistare un presidente della repubblica per dire ma anche solo un allenatore di una grande squadra di calcio in Bosnia si o, fa un, o un caporedattore di un giornale che già per diciamo se volessimo fare un parallelo con l'Italia in Italia sarebbe impossibile per una persona come me riuscire a parlare con loro in Bosnia è abbastanza facile quindi diciamo in questo primo mese anche hai imparato a muoverti per sì, procurarti sì, contatti. Sì, e no e non ho e non ho ancora e non, e non sono ancora davvero riuscito a eh, ad ottenere un, un, un risultato significativo cioè, diciamo Sto imparando a muovermi, ho, ho potuto anche fare delle interviste interessanti, conoscere delle, delle persone comunque che mi possono servire per avere dei, dei contatti, per avere delle informazioni, però diciamo che dopo solo un mese e soprattutto... E mentre si sta ancora imparando la lingua locale è abbastanza difficile riuscire a essere diciamo, quelli che creano la notizia quelli che scoprono la notizia è più facile andare un po' a rimorchio di altri giornalisti oppure organizzare, oppure organizzare, effettuare degli approfondimenti ecco. e quanto alla, alla lingua? come te la allora, diciamo che da un punto di vista turistico e, e, e professionale, diciamo per chi avesse interesse a A, a crearsi qualche rapporto con la Bosnia nelle città e eh, la maggior parte della popolazione studentesca o comunque giovane eh, ha un'ottima un discreta conoscenza dell'inglese dell ah, una parla discreta quindi diciamo mh, se si cammina per strada a Sarajevo e si parla con qualcuno in inglese 9 volte su 10 non ha difficoltà di comprensione anzi molto spesso lo parla anche molto meglio di chi, di chi gli rivolge la parola E il vero problema è... beh innanzitutto diciamo che per me è una forma di rispetto conoscere la lingua del posto dove mi trovo Assolutamente che Non mi piace l'idea di rivolgermi io finché posso e non posso purtroppo moltissimo Finché posso preferisco rivolgermi sempre a un, a, un, a, un, a un abitante di Sarajevo per il momento perché comunque è la zona in cui vivo di più sempre in lingua locale evitando il più possibile di parlare in inglese ci sto riuscendo poco a poco nel senso che dopo dopo solo un mese di studio eh, è ho, difficile. Ho, ho più o meno il livello di lingua che potrebbe avere un, un bambino di sei anni da noi con l'inglese infatti chiede le caramelle di solito <ride> esatto, eh, sì. adesso è allo stadio in cui dice che la palla è sotto il tavolo esatto esatto. <ride> chiede esatto. spesso perché Esatto. e quindi insomma Posso dire, per, diciamo, per rassicurare chi volesse magari in, intraprendere lo studio del, del, delle lingue slave, mi verrebbe da dire in generale, o comunque di quelle che sono parlate all'interno dellex dell Jugoslavia, non sono poi così difficili o così ostiche come potrebbe sembrare in un primo momento. Bisogna farci l'orecchio, ci sono tanti problemi di vocabolario, di, di nomi da imparare a memoria, però poi le regole di funzionamento, tutto sommato, sono molto più semplici di delle lingue oh, latine nostro. ecco non è non c'è una lingua unitaria giusto? cioè non esiste il bosniaco o sbaglio? Allora diciamo che questa è una è una bella domanda e diciamo che il modo mi, diciamo che è una questione che è subordinata alla conoscenza no alla conoscenza scusami al diciamo alle esigenze nazionaliste di, della persona a cui ti rivolgi okay. diciamo che eh, lo sloveno è una lingua tra virgolette, tra virgolette a sé nel senso che comunque c'è poi lo stesso, però molto spesso mi capita di, di sentire, di, mi capita di parlare con persone che mi dicono guarda lo soveno non lo capisco anche se sono bosniaco. Poi all'interno dell'area croata, serba, all'interno della Bosnia-Herzegovina, e diciamo che è molto molto... Poi beh dipende chiaramente sempre dalla sensibilità della, del, del tuo del tuo interlocutore però se parli con un croato la cosa migliore sarebbe dirgli che, che, che sta imparando la lingua croata, con un serbo che sta imparando la il serbo, serba. con un bosniaco che sta imparando il bosniaco, poi lì va molto a discrezione, addirittura eh, in certe parti dell'Erzegovina per dire che ah, non è non è non è né Bosnia né tutto sommato Croazia, ma ma cerca di creare un'identità propria, cercare di rivendicare un'identità propria, addirittura eh, sarebbe meglio dire che si parla la lingua locale, proprio per evitare qualsiasi tipo di qualsiasi fraintendimento. Esatto, di fraintendimento, di riferimenti a a, a, CP, a, a presunti poi ceppi etnici. Eh. Eh, faremo riferimento anche a questo nel, nel corso della puntata. Io nel frattempo metto la seconda canzone che tu ci hai consigliato. Sono le organ con Memorize the City. A dopo Rodolfo. A yeah, dopo. boarding Sarajevo allora eh, rieccoci tornati in trasmissione eh, dunque Rodolfo tentiamo di caratterizzare Sarajevo come città e di collegare magari il mood attuale della città agli eventi passati e alla storia che ha avuto eh, tu come la vedi come città anche magari confrontando un attimo con le città italiane le diversità che si trovano le abitudini dei giovani come cambiano? allora è una città che ha l'ambizione lo definirei io comunque l'impressione che ho io di Sarajevo che poi è chiaramente personale ma è quella di una città con un'ambizione cosmopolita che si dibatte un po' nel suo, nel suo provincialismo poi diciamo questo è è uno svantaggio è un vantaggio nel senso che non lo so è un vantaggio Sarajevo è una delle pochissime capitali europee a non avere un McDonald's per il momento lo, lo avrà lo avrà a luglio ma finora è stata una delle pochissime questa è una cosa bellissima per cui diciamo Eh, è un vantaggio nel momento in cui ti permette questa lontananza, questa, questa solitudine ti permette di crearti uno spirito a sé stante che è una cosa unica e non puoi trovare in nessun'altra città del mondo, eh, io non ho viaggiato molto per, diciamo, rapporto con, eh, il rapporto ad altri, ad altri miei colleghi, ad altri miei vecchi compagni di corso, ci sono persone che hanno viaggiato molto più di me eh, io credo che Sarajevo sia uno dei pochissimi posti in cui sono stato di cui posso dire che è un posto unico nel senso essere a Londra essere a Parigi essere a Berlino essere in qualsiasi altra città del mondo se vogliamo in qualsiasi altra metropoli in qualsiasi altra capitale tutto sommato è la stessa cosa L se vuoi cercare delle tracce di autenticità le troverai uscendo dalla capitale perdendoti nelle campagne e andando a chiedere alle persone che sono un po' diciamo distanti dalla modernità Sì, lo facevamo anche nell'ultima puntata questo ragionamento questo, in realtà questo per Sarajevo È vero in parte chiaramente perché comunque eh, è una capitale per cui certi flussi di informazioni, certi flussi culturali arrivano abbondantemente a Sarajevo e, e, e questo tuttavia diciamo eh, non, non preclude una un'autenticità sarajevese per così dire non preclude la possibilità della della città di essere se stessa di avere un'anima propria che era già molto viva all'epoca della Jugoslavia perché comunque diciamo Sarajevo non è non è isolata da oggi è sempre stata un po' eh, è sempre stata un po' a se stante in qualche a modo se stante, un po' un po' scartata diciamo da dai grandi adesso non vorrei dire una castroneria però credo che addirittura Quando Tito morì, eh, la Salma eh, fece il percorso Ljubljana-Zagabria-Belgrado senza passare da Sarajevo. Sarajevo non è, veramente, eh, non è un centro, della, diciamo, non è un fulcro economico, politico. Quindi anche all'interno all dei Balcani non viene considerato diciamo, uno dei centri nevralgici? Economicamente e politicamente parlando no. Però proprio per questo motivo è sempre stata una città che ha affascinato molto eh, intellettuali, scrittori, musicisti. Sarajevo è sempre stata la capitale culturale dei Balcani, anche se questo, ecco, eh, spero di non trovarmi mai a, a doverlo spiegare a qualche, a qualche abitante di Zagabria o di Belgrado. Non sarebbero d'accordo. Cercherò, cercherò di evitare, però diciamo che anche anche durante gli anni 80 che sono stato un po' il periodo aureo della città, Sarajevo è sempre, anche per la missione degli stessi artisti eh, è sempre stata un centro culturale molto importante, mi viene in mente una citazione tratta da un documentario che mi è capitato di vedere sulla musica sarajevo per cui il cantante dei Laibach che era un importantissimo gruppo Sloveno di Ljubljana e una volta disse che al mondo c'erano tre centri culturali per quanto riguarda il rock and roll, il primo e il secondo sono naturalmente Londra, New York, il terzo è Sarajevo, per dire che comunque <ride> ci sono dei centri, ci sono due centri universali o mondiali di cultura, però per i per i Balcani e senza eh, Sarajevo. Sarajevo è una è una capitale importantissima per quanto riguarda appunto l'arte. Sì, poi stupisce un po' appunto come dicevi questa questo contrasto c'è stato tra il periodo aureo anche negli anni 80 e poi negli anni 90 eh, tutti i problemi che ci sono stati e appunto la decadenza totale improvvisamente, no? Ma eh, guarda, mh, è chiaro che è chiaro che la guerra non ha consentito alla città di evolversi. Eh, è stata uno spartiacque non esistono dei ponti tra il prima e il dopo eh, l'impressione che ho avuto io di Seraievo perché comunque mh, è meglio sempre parlare di impressioni in questi casi anche perché non mi piacciono io purtroppo tendo a generalizzare però ci sono casi in cui non si dovrebbe farlo certo da, un to... fa è un tuo sguardo alla fine italiani però mi dà fastidio generalizzare in contesti particolarmente problematici L'impressione che ho avuto io comunque è che gli anni Ottanta sono un decennio che viene ricordato da tutti come il paradiso terrestre, sono tanti, tanti cioè il, anche il, la jugo Nostalgia, eh, il culto tra virgolette o, o anche il, solo la memoria di, di Quito sono ancora molto molto molto radicati negli abitanti di Sarajevo perché comunque rappresentano che per loro, quello che per loro è stato l'apice della città con le Olimpiadi e relativamente soldi eh, pro, eh, progresso, prosperità economica per cui li, li ricordano ancora il fatto è che tutto quello che c'è stato dopo dopo la guerra non ha più niente a che vedere con gli anni ottanta cioè è proprio una storia diversa è come aver messo punto a capo e ricominciare da, da zero certo e allora facciamo punto a capo anche noi nella puntata adesso e andiamo con il terzo pezzo che tu hai portato e sono I lettu stuke minimalism come mai hai scelto questo pezzo Rodolfo? tu che sono un gruppo particolare, loro suonavano già prima della guerra ed erano già abbastanza affiatati però non hanno mai avuto la possibilità di incidere un disco perché poi per 17 anni sono stati un po' sparsi per le varie città del mondo e, e sono attivi ora, sono uno dei gruppi più importanti, più importanti qui a Sarajevo e... E questo pezzo è, è molto carino, è una specie di, di combat rock, di canzone di protesta sullo stile dei, dei clash o del punk un attimino più, più schierato, senza essere necessariamente anarchico, tra virgolette, diciamo un, un punk un po' utopico, ecco, è e, e limitazione per questo. Bene. Va bene, allora andiamo ad ascoltarceli, le tue stuke con Minimalism. Mm. Kuća. To nije nikakav poseban vrt, tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrti. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljiv, ekscentrični, čilične felge i plastične grudi, i svi su digitalni električni, Svako i slano to ide, Ali kruške i jabuke ne Ne Spojit crnu i bijelu ne boji. Siva je slika světa zar ne? A svi bi htjeli biti novit i čudni Ili bar stavi cirkusanti Ti to nogi spavaju, neki su budni Sami sa svemi Č cudače baš sve Prodaju šume i hidrocentralne i drže pola države ne. Zato importacive se ložive erano le tustuche e um, abbiamo un po' già introdotto nella parte precedente Rodolfo in qualche modo la, la guerra che c'è che stata ecco io adesso non, non vorrei parlare solo di quello perché non è mai eh, corretto diciamo non porta a niente secondo me affrontare una città attraverso solamente un suo aspetto no? Mm -hmm. E, beh, giusto però per ricordare brevemente insomma Sarajevo è stata assediata dalle truppe serbe dal 92 dal sì. 92 al 96 in pratica no al 95 sì, quindi 90. questo significa che per questi anni la popolazione non ha avuto elettricità non ha avuto acqua difficoltà a reperire materiali cioè generi alimentari medicine eccetera se non per un tunnel che sto scavato oppure in qualche modo un ponte aereo organizzato dalle Nazioni Unite, eccetera. Eh. E, quindi la, la mia domanda è in realtà quali sono i segni della guerra oggi, che la guerra ha lasciato? Non ti chiedo l'edificio abbattuto, teste te, cose sono abbastanza ovvie, ma proprio ne, nelle persone, anche nel modo in cui magari, non so, si rapportano a te o... Eh, non vorrei scadere nel diciamo nello stereotipo no assolutamente eh, però è vero che mh, quando mi sono trovato a quando mi trovo a parlare con beh io non, non mi piace chiaramente parlare di guerra non chiedo mai a nessuno della guerra ed è un argomento che mi sono ripromesso di eh, sai negli articoli fa sempre effetto mettere a un certo punto se parli di bosnia la parola srebrenica torna sempre la parola scusa srebrenica che significa no srebrenica è il è una cittadina era una un enclave musulmana nel nel territorio occupato, ah, okay. che poi sarebbe diventato eh, diciamo, repubblica serba comunque era occupato dai, dalle, dalle, era circondata dalle, dalle truppe serbe bosniache ed era stata giudicata zona da protetta eh, dall'ONU e diciamo eh, l'ONU si comportò in modo non troppo esemplare di fronte diciamo, alle minacce dei serbi e lasciò inerme la popolazione permettendo okay. ai serbi di massacrare 8.000 persone. Citare questo negli articoli giornalistici di solito eh, fa sempre effetto perché alla gente piace sentirsi un po' eh, diciamo eh, in, anche un po' in debito con, con, con, con il destino se vogliamo, nel senso ci piace sentirci un po' anche al sicuro e pensare che che la guerra in Bosnia sia ancora presente sia terribile io credo che tutto sommato invece sia meglio cercare di guardare avanti e quindi mi sono sempre ripromesso di non chiedere a nessuno di evitare l'argomento e anche quando si tratta di scrivere un articolo di evitare qualsiasi tipo di riferimento alla guerra o al conflitto io però vedo che la gente a Sarajevo accetta tutto sommato accetta la guerra come una fatalità, mm, chiaramente al di là poi delle varie strumentalizzazioni politiche che ne vengono fatte, quando parlo con un abitante di Sarajevo, io ho sempre l'impressione che nel momento in cui eh, lui o lei si mette a raccontare di quello che è successo durante la guerra, eh, paradossalmente lo accetta con lo accetta anche con una certa semplicità mi verrebbe da dire quindi un qualcosa cioè, questo che è successo è, questo è abbastanza cioè, è abbastanza orribile dire una cosa del genere me ne, e, e, però spero di non essere frainteso l'idea è che comunque loro la vivono come un uh, loro l'impressione è quella che comunque la guerra sia avvenuta e, e e per quanto possa essere stato doloroso e possa essere stato terrificante ognuno la porta in sé senza tutto sommato Eh, mostrarla troppo senza ostentare le ferite senza, forse. La volontà di, senza la volontà di ostentarla di fronte a, a, a sono i politici quelli che di solito ostentano le, eh, il passato Beh, quello è un passato. classico appigliarsi diciamo alle ferite di una popolazione per Per tirare l'acqua al proprio mulino magari Sì, poi c'è anche da dire Che queste sono mie impressioni E sono anche le impressioni di chi eh, Volente o nolente è in contatto Con un certo tipo di popolazione Con eh, i giovani di Sarajevo Con chi magari ha vissuto la guerra Quando aveva mh, 12 anni, 10 anni eh, Che comunque è aperto A un certo tipo di mentalità Chiaro che se poi eh, Mi vado a perdere qualche posto sperduto nel mezzo della Bosnia, in un piccolo villaggio, lì magari la guerra, i ricordi della guerra i segni tangibili di quello che la guerra è stata sono molto più dolorosi e molto più io parlo chiaramente per me, per le mie impressioni, poi non, non vorrei che questo sembrasse ecco un giudizio un giudizio personale oh no, beh, assolutamente No, ma... hai parlato di, di mentalità dei, dei giovani, di un'apertura mentale appunto Vengono da anni nei quali loro erano bambini, alla fine, come, come noi, ehm, nei quali quel periodo era fortemente impregnato di, di odio verso, verso il, di, il diverso, che poi fino al giorno prima in realtà il diverso va ben poco. E questo l'hanno dimenticato o superato in qualche modo? Ma io credo che sia impossibile dimenticarlo, tutto sommato, però credo anche che eh, sai un, un giovane, tutto sommato, è anche una persona senza troppe senza troppe responsabilità. Eh, si, può permettere di non si, boh, si può permettere di non addebitare a nessuno eh, tutto sommato la difficoltà della propria situazione. È ancora giovane, ha tutta la vita davanti, eh, per cui si può permettere anche di sperare di essere un minimo propositivo. Eh, credere magari nella, nella stessa organizzazione delle Nazioni Unite che vent'anni fa ha, ha dimostrato tutta la sua inutilità e la sua inconsistenza per cui voglio dire c'è un una, esiste una gioventù che è disposta a non credere diciamo, ai dettami del nazionalismo ma anche a A costruire diciamo un futuro per la Bosnia che possa essere magari quello di una Bosnia in Europa, di una Bosnia un paese normale, in, con una normale dialettica politica, non incentrata a, scusate l'espressione, su, sui vari stronzi che usano il nazionalismo come. Non la taglieremo, non ti preoccupare. <ride> come, come bandiera politica, ecco. Ok, yeah. e quindi diciamo c'è una serenità nel non dimenticare, ma sicuramente superare senza ulteriori diciamo attriti e scontri quello che e è ecco, passato io nella, nella, nella mia umiltà credo sia una serenità che è dovuta anche dal, dal fatto che quando una cosa è inutile piangere tutto sommato sul latte versato per cui se ci può essere un tipo di serenità è la serenità di chi è venuto a patti col proprio lutto tutto sommato e, e sta cercando di, di capire che la vita continua ecco In ogni caso ehm, c'è eh, ho letto che ci sono comunque due Sarajevo adesso, no? Nel senso c'è Novo Sarajevo, in cui. Sarajevo che fa parte anche... invece di una repubblica autonoma. No, eh, Sarajevo è una città che viene amministrata per quartieri, ci sono differenti municipalità. E diciamo che nella nella periferia di Sarajevo si è concentrata soprattutto popolazione che prima abitava nelle campagne per cui Eh, se due Sarajevo esistono è soprattutto questione di, di differenti, di differenti come dire, ambienti di provenienza della popolazione, differenti redditi come dappertutto, differenti gradi di istruzione per cui ecco diciamo che è una città che può essere considerata Eh, come dire esistono chiaramente più più, più anime ecco, di Sarajevo, non, non esiste è una, è una città molto variegata e, mo e, e molto stratificata anche nei suoi vari quartieri. nei suoi vari. E dal punto di vista etnico c'è ancora una sorta di commistione tra le varie componenti. O dopo la guerra si è arrivati a una separazione in qualche modo? Uh, guarda, Sarajevo è una città a maggioranza musulmana comunque. Diciamo che mh, mh, esiste ancora, chiaramente come magari nel resto della, della nazione, eh, una sorta di diffidenza reciproca tutto sommato, soprattutto dal punto di vista istituzionale, eh, ma è, un, è anche una questione superata diciamo cioè non, eh, non non non ci si fanno non, non ci si fa problemi di, di di socializzazione per dire oppure di scelte eh, legate alla propria insomma legate alla propria religione certo. o alla propria anzi cioè l'Islam è saldaievole per, perché magari può essere considerato dal nostro punto di vista eh, la come dire la, la religione che può creare più problemi perché magari è quella che ti impone di, dei divieti o ha più presa diciamo sulle abitudini eh, sociali sono completamente sono completamente oddio laicizzati per così dire sono completamente certo. non hanno nessun tipo di, di problema di blocco, mangiano di problema. porco bevono bevono birra cioè, è, è una cosa assolutamente anzi ci sono delle, esistono delle frange di radicalismo islamico che hanno preso soprattutto nelle campagne ma è una cosa tutto sommato che dà molto, pra, dà molto più fastidio all'islam moderato di Bosnia di quanto magari potrebbe darne a alle altre componenti esatto alle altre componenti religiose il prossimo pezzo invece eh, Rodolfo è un pezzo di Rino Gaetano che tu abbia scelto perché sostanzialmente ti piace, punto Sì, è un pezzo no? così, che ci tenevo a, a mettere in lista, per cui Hai scelto infatti Akatmandu Si fumava Non ci davano la sola Uno sguardo O soltanto la parola Ci bastava per capire dove il lupo va a ire Rino Gaetano con Akatmandu eh, allora Rodolfo eh, siamo quasi in chiusura eh, sei stato molto molto esauriente nei, nei tuoi discorsi e, mh, appunto andando a continuare quello che abbiamo detto prima vorremmo chiederti magari anche alla luce della tua esperienza di giornalista se ci sono delle responsabilità nei giornalisti nel aver provocato questo clima di tensione di Uh, eterne notizie nere appunto che sorvola Sarajevo guarda eh, io credo che il cattivo giornalismo o comunque non il cattivo giornalismo però le dinamiche del, del giornalismo ab abbiano una forte responsabilità in quello che succede in Bosnia eh, nel senso che mh, io credo che beh, diciamo che eh, si dice Che i conflitti non nascono mai in Bosnia, ma ci arrivano dall'esterno. Anche nella guerra degli anni '90, eh, la guerra, in, il conflitto in Bosnia è stato soprattutto provocato da, dalle velleità di, di, di Croazia e Serbia. E, e oggi queste, di fatto, non, non esistono. Io credo sia impensabile eh, supporre che la Serbia e la Croazia siano interessate a uno smembramento della della Bosnia. Anzi. Io ho piuttosto l'impressione che, eh, che la presenza di, di, di vaste componenti nazionali croate e serbe sul territorio della Bosnia sia per molti versi anche una questione spinosa da risolvere per Belgrado e Zagabria, Già non sono così pronti a, eh, a correre in difesa delle, delle, esigenze, delle presunte esigenze dei, dei loro connazionali. E secondo me il giornalismo ha una responsabilità nella misura in cui concede troppo spazio a, al nazionalismo Comunque l'idea che eh, secondo me eh, il modo migliore per emarginare eh, le, le istanze nazionaliste eh, Che tanti danni hanno fatto in Bosnia è anche quello di fare eh, loro intorno terra bruciata il, Ti faccio non so, Ti faccio un esempio Eh, nello scorso mese un, Dodic che è il presidente dell'entità serba eh, ha proposto un referendum per mh, diciamo, annullare o comunque per ribadire che la comunità internazionale, gli organismi internazionali presenti a Sarajevo non hanno l'autorità per imporre decisioni sulla Repubblica Serbska e quindi fa per fare un po' di testa loro fondamentalmente ed acquisire più autonomia Il problema è che io credo che comunque mh, lo stesso Dodik non pensasse in realtà di, eh, di portare la cosa fino alle, alle estreme conseguenze con il ritiro del proprio personale dal governo centrale o cose del genere, perché lo stesso Dodik si rende conto di non avere il sostegno della Serbia e quindi di essere solo. Il punto è che eh, giustamente, perché mi verrebbe da dire giustamente, eh, un giornalista che vuole proporre una, un articolo sulla Bosnia, che vuole mangiare anche con gli articoli che scrive, deve cercare di creare la notizia. E spara un po' alta. E quindi, e quindi, mi è capitato sempre più spesso di ricevere delle mail da qualche amico, da qualche conoscente, che mi chiede: ma davvero in Bosnia si rischia una nuova guerra, si rischia uno spargimento del, di sangue? Dio, mai dire mai. Perché insomma può anche perché male. poi ma magari un que queste notizie possono anche costituire un boomerang e magari creare da sole il clima esatto questo è il problema perché il problema è che l'opinione pubblica occidentale giustamente si forma sulle notizie che legge per cui eh, può accadere come è accaduto appunto nel caso del referendum che improvvisamente un personaggio come Dodik che se, se venisse emarginato almeno così la vedo io Che venisse emarginato sarebbe un signor nessuno, sarebbe un re nudo perché ci tutti se si ne renderebbero conto che in realtà può fare poco diventa improvvisamente una figura con più... la chiave per risolvere il problema in Bosnia perché si rischia oh mio Dio, oh mio Dio si rischia che la guerra scoppi di nuovo e quindi bisogna accogliere le richieste di Dodik perché così si scongiura la possibilità di un nuovo conflitto e questa è una secondo me per quello che ho potuto vedere è una dinamica un po' perversa che nasce soprattutto perché si vuole anche creare la notizia, si vuole creare la notiziabilità di, un, di, una, di una situazione che altrimenti eh, eh, abbastanza pacata purtroppo e in non totale. interesserebbe a nessuno. Io credo che l'Europa si interessi alla Bosnia eh, solo quando il sangue arriva alle ginocchia e quando si interessa lo fa malissimo certo. per cui proprio credo che l'approccio europeo il nostro approccio a questa regione vada completamente, completamente rivisto eh. Se abbiamo visto quindi una Sarajevo che è più lontana e stereotipata nel nostro immaginario rispetto alla realtà eh, molto è molto forse più no, normale no, come non, non è esattamente così. Io credo che Sarajevo è il contrario risponda molto allo stereotipo che noi abbiamo di Sarajevo, premesso che questo stereotipo sia culturale, sia personale, sia qualcosa di legato a, a una certa anche atmosfera balcanica, perché è inutile negarlo. Sarajevo è una città esotica eh, puoi avere i muezzin nel cortile di casa fondamentalmente a, appunto a 800 km senza andare in Asia puoi avere delle moschee i muezzin prendono co o coesistono, prendono il posto delle campane per cui è innegabile che ci sia comunque un pregiudizio o comunque un, uh, come dire, un uh, uno stereotipo che però funziona nel senso fortunatamente magari anche è, è, è verificato perché comunque è legato all'autenticità all della città è lo stereotipo sulla guerra che secondo me non è, eh, è no, quando lo stereotipo riferivo, è lo stereotipo della città distrutta esatto, devastata esatto. in ginocchio perennemente ruolo del conflitto quello stereotipo fortunatamente non esiste più nelle nostre teste che nella che nella città vera ecco bene e con questo purtroppo dobbiamo chiudere io andrei avanti ancora ore a parlare con te ma eh, Radio San Donato si buttano fuori altrimenti allora eh, vado con i contatti così se vuoi aggiornarci sulle notizie che arrivano da Sarajevo puoi mandarci delle mail <ride> allora a info.bandieragialla gmail.com, la nostra mail eh, poi il nostro blog nowboardingrsd .wordpress .com. Eh, vi ci trovate anche su facebook nowboardingrsd il gruppo di facebook poi anche su radio Sandona c'è la possibilità di vedere in streaming eh, di ascoltare in streaming la trasmissione su www.radiosandona.it Ok, quindi siamo in chiusura, Francesco. Sì, siamo in chiusura, una puntata un po' diversa dalle da solite, a me è piaciuta molto sì, per. Anche a me. Rodolfo, grazie, grazie davvero. Oh, grazie eh, a voi. Devo e... dire che a me è venuta. Cioè avevo già una mezza idea, ma credo che un giro a Sarajevo, se trovo l'occasione, lo, lo farò. Certo, mm. siamo e vale andati vale anche più seri sta puntata, sì, no? Stranamente. Non mi ha detto nessuna cavolata. Rodolfo, ti, ti lasciamo un po' così in fretta e furia, scusaci, stiamo già sporando di 3 o 4 minuti. Okay, e okay. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì e ci lasciamo con un pezzo dei Public Enemy che è He Got Game. Yeah, that's right. This cut goes out to all y'all that's been missing us for mad years. One love, yo. Yeah, that's right. He's got a game. P.E. 1998. If man is the father of the sun, is the center of the earth in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean? All this shit I'm seeing. Human <laughs> beings screaming vocal javelins, sign of a local nigga unraveling. Uh -huh my wandering got my ass wandering with crisis and all this crisis hating satan never knew what nice is check the papers well i bet on isis more in your eye can see and ears can hear by year all the sense disappears nonsense perseverance Preless with fear beware two triple M's it might need. feel good it might sound a little something but damn the game if it don't mean nothing what is game who got game where's the game in life behind the game behind the game I got game she got game we got game they got game he got game it might feel good it might sound a little something but fuck the game if it ain't saying nothing damn Was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Ray scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got play playing with the population. Nothing to lose, everything's approved people use even murders and excuse white men in suits don't have to jump still a thousand and one ways to lose with the shoes god takes care of old folks and fools while the devil takes care of making all the rules folks don't even own themselves paying mental rent the corporate presidents uh, one out of one million residents be a dissident who ain't kissing it the politics of chains and whips got the sick missing chips and all the championships what's love got to do with what you got